انا دے اللہ چا صدا اور کی دے اللہ چا تموجودی دے که انا دے اللہ چا صدا اور کی حدیر استقفار کئی دا دوا امن تاریخ قبیر کی ذکر کری دی چا دا حفاظت دو طریقی دی یو جو دی بابرکت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چا دو تی لر سے نزو آزاب نازل کم بریدین وی خوالا قضائی وی کنن چا پیغمبر ستنو اٹک دے کنن دا کوٹ اولی غر کولی توا کیلن دا عذاب علی راتا خواہ کو کر راتا، عذاب کردائی عذاب ذکرائے چو جو جود دا حضرتنوں عدیم تستفار، تستفار چس طرفار مغلوک چس طرفار نکی عصری دے لڑا چس طرفار میں اللہ دے لڑا عدی بنکلو خلق دا اللہ جمعات تا. مطلب دا رہے یو دا عذاب تکہ دارا چنیکان خلق دا عبادت دا نبانکی مطمیمین و طالبان و شرب. جماعتون او پی بندو دا سیاسی جماعتون او دا دا اصلاس و دی موژیانو کنی دیل فروش. جماعتنو او بند کر، قطعیبان تیر شکاله مردان کی ما تختیر کرو، زمان کالیبانو یو مندرسو او پاواقی دیر پا جوڑ کنی. موژیانو کنی دیر او دزی سرحق، نلوی مندرسو او طالیبانو با ما دا شپیر تقریر او که طالبان رالا وی پنج پریان تی دی نمگه مدرسه کینه پریدو مولیان اوی محتمی موید اونو آغا تایبان اوخ کل دا مدرسه نا میں چلده وی اوک کلو مای خواهد جاؤ زررم ما دا تقریر او که دا مدرسه ختم دا دا بنی دا خلاه شان او سهار پاکه مولیان کو جنگ او من حکومت قبضه ځا هغه کیرو نه شو جربزه کې ما تفهیر کړو شیخ الوزیز په کېو مؤتمن پابندی په طالبان اوره وله ضررم پر دره مراد تخییم وکه ما لا ختم شو او زغته وګړي شاري دي دا نه ځای پدای هغه زمانہ داسي ما به الله وای کی ختم وکړا جمعات نه بندري مدرسو نه بندري دا دغه احسان دی اوس کو مينت ورته کوي په زما نه دا سيد مصيبت ما پردي محي الدين پي م پردي ما پردي دا کار کو اس دي دي دا چې صدا بنور کوي دي له الله ا دای بیت الله نه ان دي دي دوستانو بیت الله نه جمعات دوستانو غدي چې طالبان بګي پی دي د جمعه او الغدی چې دین ولې پی دی نږدې دوستان مسجد حرام مگر متکهن نک ان خلق نو پیږي انه د منزدی بیت الله کې مگر صلی نه اوتای موکا صلی ور تاس کی انたり مطلب دا دی چې مشرکین راغو مسند وکانه صلات الجمیل ملل مز هر امت کې دا هغه معنی کې مو شو قران وای چې ته مشرکې نو استاده مسوله اوたり په پوپای چې به ګډه جمع کې کوړه داش پهلې به و اتانی به و اووله اوڅکه یا پر سبدا ایچ کوبر کو یكنه کسان چ کوبر یوک خارچای مارنه د دې د پاره چې پنک خر د الله دې دینه ما مشکین پاره مفتدينو مشکین لوک یې چې هغه دینته ناراضی ما پاوای چې هغه دینته راضی ایدن ترادی و جیاد ترادی دا غتل سدو کارکے و ایف پلوانو بانیمان لگوم دا کرم کتاب پیڑ دی چه پو مشرک مال کی گی عقیده غلطی از زکاة کی گی و دا پریدی و اوستاذ پر دیران مسکی گی کنا وی آئی نا و ایما خوچے کونو کئی در در خوچہ آمن نکرم برا پاسی و ایما زکاة و ارکو مشرکلہ کلمہ یې ور کلمہ موشي کی موهشتي اګه د نه درسته چرته چې مفتدی موشي کی نغله ورکی نو خجب کی دامال عمل پدې نو شیبا د عمل خرپ پدې باندې افسوس ابه و دې کمزوري کړې شي نه چاري په خدای راوستې شي او کسان سان چوخه ورو کو جان تو پوت شي ولې پر دې کی بلکی الله له میزه متالقه شرون دې یا علمیدہ متعلق سمت کون علیم حضرتان یا متعلق تو کفر دے کفر مو کوئی افر مال دے پارا مبتدین و مشکین لورکے چاگا دن تن راضی مال خواه چالا ورکا چاگا دن تن راضی علم تن راضی و جاد تن راضی دا غطل اصد دوکار که و اکپلوان بانی مال لگو دا کرم کتاکویل دی چه پا مشرک مال که گی عقیده غلط ازکاة که گی و دا خبره و استاد پا دیران مسکی گی نه ویا نا و ما خوچه کون که در رو خوچه امن نکرم آغاوی چه دا برا پاسی و ما زکاة و اکو مشرک لا کلیمه اوید فا کلیمه مشرک که گی عقیده یې نه درسته چرته چې مقدمه دې موشي کې نغره ورکی نو خجب کی دامال عمل په دی نوشيبا د عمل خرچ په دی باندې افسوس اوبه دې کمزوري شي ناچاري په خدای راسته شي اوه که څنګه چې په خپل یو جان دو پورت شي ولی پر دې کې چې بل الله له میزہ متعلق شرون دی یا لمیزه متعلق ثم تكون علم حزتا یا متالق کفر دے کوفر مو کوئی افسود بشی ابیل بلوکی اللہ پلਿਤ پاگنا کلے چانور کئی سداری دی جماعت کا مداہم بے ایمان منافق الی دی جماعت کے تمیز نکے بے چان اورو کھے صفائے غنم اور کے تے غنم دی صفات نہیں صفا غنم ما ده کو ادا کمیږي زکه درای دو درای بابا کی شي کی دي تميز نو غنم صفا کي پاک کرے صفا کي اجمات نه صفا کي چيرا وي غني لای غني دل وكي الله پليت پاغنه او بغرده پليت با با دي نو كون وكي دل لې ټو او بغرده پجننم کي ادا دي تا وایا کافر او تا کمیونی شید کوورنا نو ووکلیجی تا سما قد صلف پو فائتی سکریدی هغه الله تا توبہ کی اکو واپس ای کوورتا نو تیر شو طریقې دلمونو تاسو د کفار حالات کوت چې قواعد ختم شو پینځه امل نه سکي تحدید ورک مونقین الله اوس صورت مختص چې په دې زان د کوہ کر نو جنگ کوئی دے کفار سرات راہی کہ پاتنی چی شیر کر فتنہ لا کافر زور ختم شی خلقان داریان مشرقان زور نہیں شی گولے او چی ټول تول دا اللہ جاری ټول د خواہی شی یعنی ملک دین دا خواہی چلی گی آسوکے بندشنی شی نو کوہ پاس شود اللہ قود پاچ چې چہتا ہی کہی فا بمعیل مدون بسیر الله سچی کوي اغیر رد لدن کے اگواہ وقت نو پوشی اللہ ایستاس مو آوین سخیستہ دے مو آوین از سخیستہ دے امدادی کدائی واہ وقت نو خلای مو آوین او د صورت سر تا جہا دو شر او پا جہا کیا فتح درکار نو غنیمت و قطع نو الله را پینزمد آگی را پیغمبر لگا او قران د پیغمبري تي مانان مسكينانو مسافرانو پينځم د سر نه با امیر تر اور قشی خمس ور قشی اوسم خمس امیر به تقسیم کی په دې خلګوانه کې قیتا سو تیمان اور الله او پا او و ما پا انده چا لګره قران بنده مندي اورز به له دو حق او د باتل کلا چه مقام شه دره د سندر رمضانو جنگ بدر که دخوائی پا غیم ایمان را ری نو حرام مخرا مار پینزم ادرکا اللہ پارشباندین قدرت والا دے یاد که کیوئی تاسو کناری نیزدین مدینی تا دا خورد دا مشرق مراغلے مغرد پر تلیرے او مغرد طرف تا دریاب دے نو دا خورد دا کتب کنار چیز مدینی تا نیزدی دا او د نیلا کناوی چې د مدینې نړی د قران وای یا ک چې وای پوکناری نيته مدینې تا ادهې پوکنارې لري د مدینې نا ادهې پورې لاړ و تاسو را پور داړوي او قافله لاندې تاسو ننطلع مغرب طرف ته درياب دی د ناګې دران تیزه اکلوس کړه تاسو دیو بل سره مخالفتم کړه پروز او پرای نه سپېږی کوي کډوس کړه یا و تاسو سره څه یا قافل خوړای نه سپر رو تللای شي لیکن الله پر کې خپل فیصله ادهل فیصله الله کې دونکې داوري خو فیصله پر کوي چا لا کېا سوچ چا لا پس قرآن ان په معنا د باق قرآن لا غلله اده زانه الله کړې نيزه ده کړې و يحيى جنز کې الله هغه چا راځي ځان جن نه کړې پس قرآن او من کان مکن پای نه هو الله دونکو یا کا تا تا دا کافران الله کو خوف تا اسلام کومولر او کافرانو لګولي دي او خل اس الله یا خدای تا تا سوک او خل کافران همدا کافران او خدای تا تا دا کافران په خوف تا کې لګ نبي اسلام به لګ اگر چلے چلے تا تا دی کا فر لو ډیر مطلب څه څه وی وي چار کله فر ډیر خير دي حضور ور کی کنه اگر کړي باور تاسو پجن کې امر جنگ چا وی چاله کا پیغمبر خوب دې له ډیر دی مطلب ادا کوم غلط کی لیکن الله پټې جنگ نه دی جگار نه ټول کې جگړاو نشو الله په پسینو باندې ایا تا چوخل خدای تا تا دا کافرن کوم اوخیل کله چې مخامخ شي پسورګو ستاسو کېږه اوخیل خدای تا تا هم دا کافرن سی اوخیل لګ یذریکوم قلیلا اذل تقاتم فی انکم کله چې تاسو مخامخ د کافر سره کوي نو پر صحابه نظر کې کافر لګرا غو ويقللکم فی عینین الحقو غه تاسو لرا پسورګو کافرانو کې کافرانو چې سابو ته کتن کاری کایده نو دا کېدې چې شیبان شریته دښمن لک کمزره کاریږي زاور پیځوي په مینا ورته نو کافرو هغه لک څنګه یې موږ ورځې پیځي درې اخلاص کوو امومینو ته کافر دخېلی ورځې پیځي درې اخلاص کوو چې پرې کې الله فیصله چې کتن کډا الله ته واپس کې په دې ده شپږم قاعده کومو کې کارو تنوی ایمن ورو کله چمغه مو شهید دلتا نو کله گئی یا کئ الله دې هم کا شیب کامیاب فته فضبط رمقایتا اواز کو الله اتو الله ته شړا اې تا تو کئ او پیغمبر اجګر مو کوئی کور کې هیڅونه مو جوړی گئی نو څوس بچي لار بشي مملکت ساسو تاسو نو سر کنه لار, لار بشي قوت ساسو کوې کوئي الله سره د صبر نه ک دی گئی کېږي پهشان دا کسانو چې د کروونه برن په ت سرکه ش دی او په خودې والا ته مراتې نه مکې والله ډیر سرکه ش روانو نن بهګورو محملا سره اویان ګانې خلکو د خو چې ډیري او بطورې خلکته الله د کتاب الله پ پر دی چې د کو عادته کوون کې دی یا کای چې خسته شیطان دې د خلق کار اعمالوم ندي کارونه دا کار چې دا مؤمنانو سره جنګ کول داوته ډیر ښه کارو دا دې دین کار دی دغه څنګه چې متديان ته خپل کار خسته او قال او شیطان نشته رو پتا سنن د خلقونه دا غې قبیله باندې ګفار راتل شیطان نوته دې بجال باندې لاس واچو هغه <میدر> سردار دمکه د دو باندې راغله او ډیر زور دی له اته د ایسو میچینګ دی دا او پسکنده لقبله د مشرو شیطان پسکنده مندارا دی قران کې راځي چې جړګی کيم راغله باندې په شګل ادلته مو دا لقبله د مشرب صورتو او ابو جان ځای گونځه او کړي واهغه له مشره زور دی ډیر دی اڅوت تا تنځه او کته تر تاسو تکلیف همند د زیم پناه گیته دلغه جار الله کوم زه به در کوم ک کوم زه شه نو کلا چوریزه درړلې او بل ترا به تفاول له کافرانو مومنانو لیدل مومنانو کافر لیدل زه مومنانو پټره کې فرشتي نو شیطان دي فرشتي ولیدل نه پیجن دي اوهوي نور تعالی چې وی دې ددوړو له غل نو 500 پشا حدیث کې علی شیطان دا غلانه ټوک او دا سړی چې مې رمذل دریا پهوري چې ټوک یې کنه دریا په او 500 چې فرې را کې نه کثاله وقالا انی بری منکم دا کاله په محظور ته فیرې ابو جاهر ته عین نظر شب پښاد ته په چرته تفتي او شیطان به زانته دونه تاسو نه شمټیږي او ملي هغه هغه تاسو نه نيي ازره کوم دانانا خدا ترسته نو شیطان نو خدا ترسته کله زانه مسوجب دعوات ته نه سره ته اراح خدا سويږي ازر خدا ترسته نه سنت چهدا کمال دي زری کوم دانانا الله سبحانه و تعالی یا کئ چې منافقانو اقسان چې زنه کې مرادو اند نه فار دوکه کې چوری دي چې څنګه باندې دین دي مدینه کې ګوره मोठी بودیږي ار چا د نیر نې کیږي मोठी بودیږي ار چا د نیر نې کیږي اوس منافقانو یا سړی یو تاندو تانی دې مړانه مدېری چې څوک اگر راولای دینون آڅو چې ځان سپورې پرلا الله غالي حکمتواله ولو تا را داغی ذلت بینه اکلی دره تا وقت کلچه اغسته فرشتو کافرولا را سایتین اختو را گر کریو یتواف فا بدنیو لا گر کریو سایتین اختو پده مرایل فکوی خیوان اوہ دی اکوناتی دی دی پا گوزونو بانده اویلی شیو کافرولا او په ویل شي دا اوسګه یاده اوسه د انکه دا دا پسو راوی چې تاسو کړی دي قدمه تاسو مقابله د او یقینا الله انده هي ظلم كونګه پہچا هي ظلم پہچانه کوي حال دې پسند کړو نه نه ده او د تیری په خوان په خواني څنګه کوه نونیو الله دې دې پجو مون نو الله کوي له صدا بالا دا دې وجنه چې نا ده چه بدل کی یو خوشحالی چه کری دی خوشحالی را پیوکم حتی چه بدل کی دی آگا احکام چې پدی پراتی کمو خوشحالی چه اللہ را رہو لگی اگر ناغلی چه نا محتاج نده فاغی نا شکری اوکی خلاف اوکی نو اللہ پی عذاب نا دے بکنی اللہ او ریدن کے پو دے خالد دے پشاند پیرونا نا دے ادا خلقوچ پخواد دے ذرو غی رو ایت اللہ دا کذابې مکرر یو ځله بیان وک دا غی عذاب چې کفروب ایت اللہ یو ځله د فرعونانو ذکر وک چې تاسو حال په کفر کې په شان فرعونیا نه دی ا د دې درې ذکر ک چې تاسو حال کې پېستقام دا عذاب کې نه چې جرم وک په شان فرعونیا نه دی ځکه دې دل نوالا کامو پوزو جنمو نو اغرکلو مو فرنان اٹھولو دالیمان بطرد ڈنگو رو پنی دالا آکسان دی چو کفر اوکرن گئی نمانی آکسان چلوز کری دیتا سرطا ابیا ماتای لوز ہر وارے چو کل مر رہتن کی لوزو کی تقریبو کی تحریبو کی وعدبو کی نکومو میں تشجیع کومو میں دیکافر ورپدریا پجنگ کے نو تروا پول دیسرا نڅیری دی فشارید او تروا د نیکلای داس درځور که چنو سه بهتريږي فشارید او تروا کافر داس و اله په موکو و چا ولاد یې ساتي کچري موږ یې د کافر اپجان کې فشارید دې نو تر من غل اولاد ده ده اله په موکو چې خامغه د یاد ساتی اچره کی دی قومه خیانت نو ماته دیتہ وعده خلا چې شی برابر پر الله دونه خیانت کوم کی په خور کې ناسوم یو مداره ده غفلني زای کی ډیره خطر جوړ کی نو ای دا خبري ده مطلب دې مطلب به په قیمته تاسو دغه ترجمه کوي مطلب معنی پوهیږي یو له مه تا کړی دی مے په مطلب نه پوهه زه څنګه ریپو که کوته ما پران دواغه سے مديات مناو او لږی دلته ذکم زکو نه بځوي ارتاولته ما کوله تا خوف او يرتا و اما ته خافنه کېريږي دو قوم نه چاګي لوز ماته وي نو تم وتا ماته االا سوا چې برابر شي سوا برابر مایزی مطلب سره وته ودا مطلب ده که یو قوم لوز ماتای نو تم ور سره لوز مات کړ چې دواله برابر شي نو سم نه کوي واډه مات کړې دې نو تم واډه مات شي دا مطلب وروت نه کنه یو مې دا څه کار دې پیغمبر دا وای یو قوم لوز مات کړې دې نو تم لوز مات چې دواله به شي دا ولی مطلب نه مې یې جلالان استم کته وړي ځکارونه نه جلای نه غوړ وې خبر وېره دته په مدارک وېلې مې مدارک ور مدارک ور اور کا سر خو مې بي ځای ور اور کړ هغه ور اور مې تفسير وسیني غوړ دا غوړه ماتوي زړه په په نشم مې ته په قران کې به پېږې ته ټول دګاندار سره سمته درور د خرڅواتي ما سمته درور راو ما یو ور کتاب جواب جواب کړه پدته مالک ویلی دي چې اکی دې درست نه نیوړی چې په نشي ځر باندې نو مې دا کټګوریس دی پهې نا غاړې راډې سمته ما یو مې شتا ته مهلت پستر راشه جواب نه شي کولای جواب یاو لبزی دې ته دې زمانم کای خپل کوي ا یو د قران په مطلب پویلی دا نو مشکوره دا ملي شي کوله ډېر ساعتین شغله نه سو ما ته یو یړ زم د قران مخای ما درته نه کیدای پنځه کېږي زه خیر دې کړل نه مخم ما ګور د ضرورت مطلب دارې چه اصل که پی پی تا پیدا شوی دیهاد لگوی پا تد دیهاد نه رستشوی پی او وجه چه دیت اصلا روغه کرده نو تد دیهاد نه رستشوی تد دیهاد نه رستشوی پی او وجه وجه داوه چه تاس روغه کرده نو اوستی اوست قوم پل لود ماتای نو توم مات که چه آخه کم خبر لطا پیدا چه پا غیر نگود رگی او غیر تا مون داوه دا صورت وائید دا ورصورت په کتاب دقات دي نو معنا دایدار دا. اکهریږي دیو کو منه نه کنهت نقصان کی لوز ماتای ورتاو کوي دیتات لوز علا سوا ځانت دي چې شهیت برابر بوداوي د صورت په کتاب ته غوږه کتاب نه واست شه دیو عارف نه نو چې دی لوز مات کوي ما شه د لامات کوي او وګوريو برا له تكون علا سوا چتا سو مومنانو پاغه سې تیرې کې ودرېږي دا دل جنگ نه روسي کې دل خدعارض نه نو الله سوا دا لتكونو علی القتال چتا سو پجن ګلړي مطلب دا دل جنگ نه فو تپه عارض وسو شي دایری صورت اشاره ده هکړيږي دیو قوم نه ده نقصان نو ارثال دا شی شیطان تو برابر داوود دی صورت پکې تا نودري غي الله د دوی خیانت در غومان دین کې آګسان چ او وترتی مونږه سبقات ته سجلو ته وای ارمان یې ته ته ځرا لازمی معنی کې خلاص وشي مونږه ازل کې قلنا نستبقو نیمه من دی والے یقینا دیلنا نجاج وکولې اتیار که دی کافرتا آچ وستی رسی مستطاعتم آچ وستی رسی یعنی دموٹونا از ترودا سنونا کی رویتا سو سرا پدی سرا دا اللہ دشمن اتشمنستا سو انور دشمنان دی بید دینا تر مقابل اتیار کا دارنگید توحید مسلب یعنی کتابوں نے توحید واقعا بیدات عورت کے هنو کتابنا واقع لکنان در اوافض و رد کے نوع و آسم توفه اثناء عجلی واقع لکنان آسه بس رد کم دانگی دیاد لازه نوزان لطوفه کتورا واقع اتیار پی دیلا آج و سرسیستاسو یعنی ده مطرنا و مر بات الخیل اترنو ده سنو یا روح باب و دیسرا دشمن دا اللہ اتشمن قول انور دی بیر رینا نا پیجنے گئی لا تالمونہم تاسو نا پیجنے اللہ پیجنے گئی آج خرک ایمال دا مٹے چکلہ کے سامان کیا گئی نا پیسے بدے لگی نا آمال کی پدے دیو لگو نظر بکری جی تاسوہ دا گئی عجر اب تاسوہ زیادہ انشی کتاب و آخلا کتاب انستامل کش او اللہ واجر اندر کی ادا نور کو امیتی که ندر دی اجر ندر کئی کتاب واخله اگر اجر بم در کئی اگر چرمائل شو دی سلیتا نمائل شدیتا ازان اسپارا پارلا و اِنَّ الْمَلَائِقَةَ تَعْتَضَعُ اَجْنِ حَتِحَادِ رِزَان لِتَعَلَى بِالِعِلْمِ دی اگر سمانا دا اگر غلطا مانا کئی فرشتی ورط وزرگی اجنِ حَتِحَادِ جَنَحَنَا د طالب الامسرا، دا غیف آذب کیا، دا غیف دا مانا را فرشته و ذردی، یعنی فرشته پا قبل جسم الله مقرد چې جزا ما دین لسن گئی، نتاثر سرگی، تاثر سرگی، دانت و ذرد اللہ نگوڑی، و ان الملائکتا تاغلتا تاغلتا تاغلتا تاغلتا تاغلتا تاغلتا تاغلتا تاغلتا فرشته مائلی دی، او سره رواني رحمتونه ارحمتونا پیوائی، اگه چې مې جوړولې تا نو مېرځ دې ټولې تا اذان پره پاله کدو کوي الله او دېن کې پوه دې اکیلا ده کوي چې ډګي کوي تا دره مکافي په فائست تا په وړاندې تیماد وکړه الله ذات چې مذبودي کوي تعالی په پونند او بن مومنین اپو اجتماع مومنانو ايدك بنسيحي وبالمؤمنين ادلیندا درکړه تا لفرای دل درکړه الله دلیندا درکړه اغه الله چې تا لیندا درکړه مطلب اغه الله تا نہ وګاره اومنې په چولا پمیندرو لایکه که خښته تا جسمه کې چی دي ټول دا ټول ما نه ښکاره کوي نو با مینا چولې و تا پمیندرو مومنانو کې والفتح الله فاتاول من راضی په قرآن ملک امن خوشالي دي په قرآن بالای کنا الله میواچو لا پرزمو مینانو کې الله غالب حکمت والا ده اے نبی کافره الله تعالا او اچا تعالا کتاب چي دي مومنانو ندي خدای کافره تعالا مومنانو ده اے نبی حزب الله وحزب من اتبعك من المؤمنين دا ټول نبی علیہ السلام عوامر د جاجته سړي اي نه دي چې اسکه مؤمنان په جنگه کاغرهانو کوي تاسو چل صبرناک نو غالب کی یو پد اوسو یو پشل شل او تاسو نه سل مزور کی گوا پا یو په زور باندې یو پنس دا غلګونه چې کاغره دي دی دیو جنا چې دی حکم نه پويږي د پونې جو قرآن نو کړای پرې جوړ راوستل اوس په پالو ک الله دا مخ کې حکم لازمی نه ده عظمت پادشاه کو سو کوي اپو زه الله ته تصحيح کوم ورته نو کوئی تاسو نه سر صبر نه مغاليب کیږي په دوسو یو پدوال اڅه در مغاليب کیږي په دوسو او حکومت الله الله سر صبر نه کو نه ده کتاب پیغمبر تا تن مراد امیر زیاد ندي لایق امیر زیاد را کی شي دلته دیاں چې کوشش کوي چې خلیه نه نشو چې څنګه په خپل نږدې مناسب کې امیر jihad د قیدان کوشش کوي ا قاتل نه کوي قیدان نسو چې بونګه پیوخلو دا دې چې ناتوي کې حکمت کې غواړی تاسو سامان د دنیا قیدان نسم چې بونګه پیوخنم الله غاری تاسو لا فایده آخرت الله علیم وحکمت ولرې کچرل حکم د الله نه تیر نور چې دلې وو داستا پوازبندي چې تاسو تاسو عذاب لوئی. او خوانو امتونو که داکه داو چه قیدی بے راو سر نو قتل بے کو. بونگا رسطل پی نو فیدیا قتل لیکن دیو مطلق رای دو معاف کری بعض خلق داگا حدیث غلطا مانا کئی چه حدیث که حدیث تکلق اصاراق دا بدر را لگ تو نبیر اسلام صحابا را جمع شو نو صحابا سرائی مشورا کولا چه سو کو حضرت عمر وے ذمہ دارای دادا چې توره مال راکا چې د خپل څه زیاته کړو او ای لیک توره ور کار چې عقل کتريش پر رو او ته توره واغ لا خپل تر اباس کتل دا فرای بښ منان دي کافر دي لاس کې راغلي دي ملت ونی کو ابو بکر ته تسوای زمادارای راته چې ما نو ته نو اخلو کی دیا فریب نوی پا مال با یوزمون تا او گورتا درئی پا درکی ایمان ایمان براڑی او تا غمال با دیتا بیا غل نبی علیہ السلام عمر تاوی سامی سال لی موسیٰ علیہ السلام و دنوح علیہ السلام دے کیا غیطا بایی غفتا ہے او گورتا تا پشاند حضرت ابراہیم دیسا علیہ السلام تا نرمی که نو نبی السلام فیدیو آغستا کلو جدا فیدیو را را نو نبی الاسلام دستور گوخیت لیده او نبی الاسلام وجد آیات اول استر آیات دیو جنه اول استر کہ فیدیو اللہ جایز کرده نوی منگا قصده اید نوی او عمر بدا عذاب بچیو و دا انگاوالی بنگاری آیات بیلده و غواقی بیلده نبی الاسلام فیدیو آغستا آیاتی خود صاف حکم دے چه سباقا کم تاثلہ پیدای نوئی کی مادا حکم مقرر کردے اور نبی علیہ السلام تی جڑن نو آغای دے ہو جن نو جڑن چکنی منگا نا جائز کار کردے آغای جڑن دے غیرتی سرے چه کل اقبل قوم ضریر ہوئی نی نو جڑاو لگا جی نبی علیہ السلام چه اقبل قوم کوئی ز کې تعالی وړي دا عباس عتب نو سرغره وکړل دې ته غیرت قوم وای قوم شری کی ته غیرت نه کار نشي کوره دا حضرت ته غیرت کا دا چې وګورئ چې ته pore شو چرته کې دیان دیم نبی اسلام جړل د وځي تذکیر نو وکړل اګم کاثر چراغلو دا حضرت جون اگر کو فیدیہ کے اگر حار را گئے اگر زیور را گئے اگر تنبی علی اسلام پلیلو سر را گئے و خدیجی اگر حضرت تستور کو نوکتی را گئے اگر وقتی یاد شد اگر کالی دی اگر حضرت جناح یاد تحصور نوو یاد غیرت نوو اگر آیات بیل دی آیات امرا مطیع نیشتے اگر تیسر را گئے جنبی علی اسلامی عمر با بچیو او نبی الاسلام او مرد شعبہ سے ہوئی چه تا لکه عظمت نکلکی عظیمت والای او دا آیات تا دا پتعریف ہو دستا دانتی جڑای کوئی چه مانا رواه کرم او مرد تا دا تا دا آیات چه تا دا پقانوگو نکلک سڑی او جڑای دا دا غیرتن کوئی او دا ایمان استکمال دیمان ہوئی دانگی کم کی چه قومی غیرتنی انا دا ایمان کم دوری یو اہمیت جہلیت ته چې قوم د شرک بلاتکي توګه سره کوي نارواکي توګه سره کوي دا ته اهمیت الجه یو آیا غیرت قومی ده ابن خلدون په مقدمه کې په دې مستقل بحث وکړي ده چې د قومی غیرت آیا د جاهلی غیرت ده جاهلی غیرت مو قومی غیرت پر کوم مصبقه پر قوم مزل جوړه موليان اور د پښتنو کې یو قاعده ده پښتنو نه ځه زوونه په دې سره دا غریدې داوډیا کرام او دې دبل قوم نړیوی وزغای په پښتنو د پښتنو اولاد پیدا شي په پښتنو بغیر کی او دا هغه چې غیرت نه کین نو سر په کراغلیای نه دبل موږ نړیوی ما ته ورولې مولای داونه رمې امام سره سریه پیدا د سری غیرت دا غوای چې دما قوم دې په شرکښتې ندهی سر دی کتی مرو تا آزدهی بیزتی کی گی دائی واده دی دا دی سر مسلحه ای که دا قوم غیرت دا تقاضا کری ای که پر قوم خبش غیرت پیو که نو دا آیات مطلب بیل ده کتاب من اللہ کچره نوین حکم دا اللہ شو ہے اتاسو دا بنی اسرائی قانون غندگی پتاسو اتاسو پارے نمون با اتاسو نا عذاب در کرده او خوما دواختان دیو متلا زیانور کی معلی کری دی چه پخوانو متنن لفرائی ماد دا غنیمت ناروا کرده او دیو روا کرده او لی جو باید آغی وجه گیلے دا دا دی وجه چې چه پخوانو کومونو جنگ کرده د ملک دا پارا مونع ملک غصره نو آغی جنگ دا ملک دا پارا نو الله ورما مال ناجیز کوي ادی مد جنگ کې د اسلام دی شاعت تطابق نو خو ورته مال د غنیمت رواکه اوسن که اوسره د ملک جنگ کوي نو اوره غنیمت افلی هغه له افلی هغه د ملک په جنگ کوي سورته محمد کې نو دا ذکر کوي چې کله تا کې دیان کل فایذا لقیتم الذين كفروا فدور بریکاء حتا اذا سنتم بشدرات یقدم کر نپانچې پرکر کوي ګټک لکور کوي پایما منم با دوایما فدان استا فقال که سان چې کې پيديا فل لو دا حکم د الله ترشه حلته غنامه کې متاطب جونګته نادا بزوم او دو وخت انا ماده حکم کوي چې دې متر دی نو چې وخت اجازه نه وي پیغمبر څنګه ولا ا جادله د غیرتی قوم د غیرت نو په دې دا کې نه چې غنیمت وکړو حلال پاک او یې له دې ځالنا یقینا الله په خوندي مې روان اوس چې کله کې ځان را امیر د جهاد بقې ځان ته تکلیف وي امیر د جهاد په تکلیف څنګه تکلیف وي اے نبی او یا جاتا په لاسا ځو کې دي کته جان کپته الله تعالی چې روو صاحب کی ایمانشته موږ ته پته نيشته دوتاج کی ایمان وی د لا نه ریږي نو ضرب کی الله تعالی او رداینا چې هغه څه ته دنه حدیث کې عادي مان لغنیمت راي عباس رضی الله تعالی راي انی فادیت النفس و عاقینا ما د فرزان چې بدر کی او زمانت جنگ ارادنوان خودا مجبوراً داوتایوان او در خل اقیل در عارب ادلمی مر کروان حضرت او مال در غریمت پروتو نو نبی علی اسلام او اخلا سورچ اخلی عباس رضی اللہ تعالیم صادر اگر او پکی اچول مال دا کپری دا سامان اچول اچول حضرت او قتل که صادر ای خرد نو ابا دې مضبوطو دن سرهو انسادي فشار آړو نو مال ډيرو فورډینشن حضرت یې حضرت یې نه یې چاته وای نه نو ابا sene کم کړ نه نو نه څارو دې دغه ورته راوړ نه حتا یې چې کمی کا فشار آړو نو به رسول الله ورته انسان ډیر حدیث دي حضرت یې زول امداد کوم پدې دنیانه نا خود دور اقل چی ضرورت تی دنیا نا اخبه چی اپیر نظر سر امداد مطلب در در صلح اوڑیتا ای ایمانوالو تقییر امیر جهاد ای نبی و آجاتا که پا قیل صادقی دی دی دی دی آنونا تا چیزنو کی ایمانشتے نو درو کې تا درا کور دا چې واه سه تاسو نه اوهنه وو کې الله په خون کې دی مېرابان هغه غواړي چې دګي کوي د دې غواړي تا درټي کوي نو دې غواړي تا درټي کېدلار بدر نامه کې غوا سره نو کوي قام کن نو وسبر کوه په دې باندې ستا قام کن منهم ستا لا څه په کې قدرت دا خدا ترا به فامكن منهم نو لازم ورک الله و دې باندې ام کنه قبر کې درکو دې لرا است لازم ورک زو رل کي الله په حکمت والا ایمان او یکسانو چې مان وروده د عمل کوي او ته یې دنه یاد کوي په مال لګورو مال مارا وندوي چې مرز دې پری خو مهاجر شي وطن دې پری خو عثمان تمار سره لقد کیمالنا اوکر وداننا پلاردار لاکه آ کسان چې زای ورک مواجرین ته اندازی وک مواجرین دغه بازي دوستانه باز دي آ کسان چې مثلا مني انو تل دمنت نا نشتتا جوړه ده د دوستای دغې نش بازار هر کې پاتری غذرو دوسه موږ و ویلايت دوستي تاون راغې چې راوځي د ملک نا اگر چه طلب دین دا غوای تاونه په دین کې چې زموږ ګوري ما اما تلار سمه تا مال اسراولېګا ملازم نه قطاسو تاون مگر د قوم دغه مسلمانانو تاون باندې کوي کله چې را تاون په خلاف د یو قومي چې په ملتا سودایګو دی که دا مسلمانان بل قوم سره جنګیږي او غو قوم سره ستاسو له نور نماز وایسته تاون ستنه ځګای چرته موږ سر چې موږ تاون خلاف نه کوو اللہ پاچھ مانے تھی کوئی تھی دن کرے آقستان چکوبریو کبادی دستان دبادی دی اللہ تفعلو داوی دستو تیشارہ دا کونو کئی قتال اللہ تفعلو ہو کونو قتال نشیبہ عذاب دنیا کے دیر افساد لوئے کافر با پتول دنیا مسلط چی اٹولا دنیا با تباہ بربا کی اللہ تفعلو ہو قتال یا الا قفلو امدادن کوي د مسلمان نشيبه دنیا کې فساد دي هغه سان چې وېمنو مساله اوته زمونږ نه یا کوي پرادراله کې هغه سان چې زاوکن ما جلینتا امداد وکړو ما جلینو نو دادیو مینا نشټینی ما جمعتې چندو کوي د ما جې سره ونداد کوي هغه چې بیر شي بیا په سرور کال کې پدې پیدا ته پرې ده ما پرې ځان نه مې کوم مدرسې څخه هیڅ شرو په د پدمولیان په دریو ساتي ماځینی سره امدا او کئ دلا دي مومنا د دې چې نه دله مخره ته ارزګ عزتمن او کسان تیمانه راډ پچات تیمانه راډ پکتال پرځینه عمل کې پلو اجها جو پتا سره داو تاسو مرګريتی کده پرنه یو سره داره هر نه راغه او مسله او منله اجیات کې شامل ځای نه تاغي شي او قرآن باځې د باځې د دې د باځې په اړه کتاب الله پرځ باندې pore صورت داوا کتاب فیسبیلل الله امر دې چې په قاری په لوځي یا او د حکم فتح نصرت شي که دانه سره وسکې او میر دې جاک وسکې دا هر قسم اسلامی کیسٹو دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قصخوانی بازار شاته پی خور خار